פרק כ"ז ויהי כי זקן יצחק, ותכהנה עיניו מראות, ויקרא את עשיו, בנו הגדול, ויאמר אליו, בני, ויאמר אליו, הנני, ויאמר, הננה זקנתי, לא ידעתי יום מותי. ועתה, סנח אליך, תליכה וקשתך, וצא השדה, וצודה לי ציד. ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי, והביאה לי ואוכלה בעבור טבע רכיכה נפשי בטרם אמות. ורבקה שומעת, בדבר יצחק אל עשיו בנו, וירך עשיו השדה, לצוד ציד להביא. ורבקה אמרה אל יעקב בנה לאמור, הנה שמעתי את אביך. מדבר אל עשיו אחיך לאמור, הביאה לי ציד, ועשה לי מטעמים, ואוכל לה, ואברכך לפני אדוני, לפני מותי. ועתה ונשמע בקולי, לאשר אני מצווה אותך, לכנה אל הצון. וקח לי משם שני גדיי עזים טובים, ועשה אותם מטעמים לאביך, כאשר אהב. והבאת לאביך, ואכל בעבור אשר יברכך לפני מותו. ויאמר יעקב אל רבקה אמו, הן עשיו אי אחי איש שעיר, ואנוכי איש חלק, אולי ימושני אבי, והייתי בעיניו כמתעתע, והבאתי עלי קללה, ולא ורחה.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 הקול, קול יעקב, והידיים, ידי עשיו. ולא הכירו, כי היו ידיו, כי ידי עשיו אחיו שעירות. ויברכהו. ויאמר, אתה זה בני עשיו? ויאמר, אני. ויאמר, הגישה לי ואוכלה מציד בני, למען תברכך נפשי. ויגש לו, ויאכל. ויעב אלו יין, וישת. ויאמר אליו יצחק אביו, גשנה ושקה לי בני. ויגש, וישקלו, וירח את ריח בגדיו. ויברכהו, ויאמר, ראה ריח בני, כריח שדה, אשר ברכו אדוני. וייתן לך האלוהים מטל השמים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש. יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים. הווה גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך. עורריך ארור ומברכיך ברוך. והיא כאשר כלה יצחק לברך את יעקב. ויהי, אך יצא יצא יעקב מאת פני יצחק אביו, ועשיו אחיו בא מצידו. ויעש גם הוא מטעמים, ויבא לאביו, ויאמר לאביו, יקום אבי ויאכל מציד בנו, בעבור תברכני נפשך. ויאמר לו יצחק אביו, מי אתה? ויאמר, אני בנך וכורך עשיו.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 הן גביר, שם תיב לך, ואת כל אחיו, נתתי לו לעבדים. ודגן ותירוש סמכתיו. ולך אפוא, מה אעשה בני? ויאמר עשיו אל אביו, הברכה אחת היא לך אבי. ברכני גם אני אבי. וישא עשיו, קולו ביבק. ויען יצחק אביו,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 אם לוקח יעקב אישה מבנות חטא כאלה מבנות הארץ, למה לי חיים?